Дівчата, яких він зустрів удень на східцях, зараз стояли в черзі. З-під насунутих капелюшків вони уважно стежили за ним. Протягом трьох діб вас не чую. Увідчої. Бо весь час перебуваю під загрозою смерті. Робимо все, щоб підтримати зв'язок. В офенштоліті Пешт Руські зайняли нові райони. Ремхплац – зайнятий. Примітка. Ремхплац – назва Майдану, на якому приземлялися німецькі літаки з постачанням. Такого змісту шифрограму перехопили одного дня наші війська. Оточені волали до Гітлера. Гітлер наказував триматись. Дивізії зняті з Рейну, з гір Італії – Прибували під Будапешт. Терміново були вислані на фронт курсанти берлінських військових училищ. Прямо з ешелонів їх кидали в бій. Гігантська танкова битва розгоралась на північний захід від столиці. Тут ворог зосередив головні сили для того, щоб ззовні протаранити кільце оточення. Степи на величезному просторі красились пожежами. Танків досвіта палали по туманному полю, як вогнища кучовиків. Буде літо після війни. По курному шляху з Будапешта на Секеш-Фехервар мчатиме Віліс. Американець з Союзної контрольної комісії в димчатих окулярах, що захищають від сонця, оглядатиме навколишні поля. Що за кладовище техніки? що за черди залізних важких динозаврів розбрелись від Дунаю до самого Балатону. То пісочно-жовті, то обгоріло-чорні пантери, тигри обростають бур'янами вище гусениць. Звідки і стільки? За хвилину налічиш десятки. І хто їх зупинив? Скільки мчить машина? Все вони, вони, вони обабіч дороги. Невже все церевіло моторами, водило жерлами, металовогонь? Невже все це було зупинене тими русявими хлопцями в обмотках, що стоять тепер на Будапестських майданах, старанно регулюючи вуличний рух? Епос, заростаючий степовими буйними травами, Проспіваний в придунайських полях взимку 1945 року радянськими гарматами, радянськими людьми. За спиною темнів Дунай, попереду світилась перемога. В ті дні, пропечені нашою гарячою кров'ю, не один радянський боєць повторив подвиг матросова, об'язавшись гранатами. З гранатами в потрісканих темних руках, з глибоко запалими очима уже засвіченими безсмертям, кидався він під ревучий танк. І вибухав під танком як бомба нечуваних атомних сил, сповнена святою енергією любові і гніву. Оточенів буде першті не знали, як за Дунаєм радянські гвардійці. Винищують їхніх довгожданних королівських тирів, як шматується німецький панцер під каліберними уральськими снарядами. Оточені вже втратили і де сиділи їхні транспортні юнкерси. Тепер боєприпаси їм парашутували у величезних пакетах. Пакети все частіше потрапляли в руки наших штурмовиків, які нестримно наближались до Дунаю. Бійцям батальйону Чумаченка вже було чути стрілянину з правого берега з Будди. Командний пункт батальйону містився в цей час у комісійному магазині, що виходив вітриною на одну з центральних вулиць. В напівтемному, довгому і вузькому приміщенні, де колись щастили запобігливі продавці, тепер ходили заклопотані бійці і офіцери. Під ногами тріщало скло, посічених кулями дзеркал. Шелестіли пухнасті лисиці, які мали оббивати плечі угорських аристократок. На прилавку сидів телефоніст. Він передав трубку комбатові, і Чмоченко, підтакуючи, вислухав рапорт з четвертої роти, яка штурмувала один з об'єктів за 200 метрів звідси. «Перший поверх зайнято», – доповів командир роти, – «На сходах гранатний бій. Не брешеш? Слухайте!» А в трубку було чути вибухи гранат. На другому кінці прилавка бійці клопотались біля патефона, знайденого ж в цьому ж магазині. Серед купи пластинок з усілякими фокстротами і румбами бійці натрапили на кілька наших вітчизняних. На деяких пластинках ще були ярлики з комісійними цінами. Єсть на Волгі утьос. Двісті пенго Вигукнув батальйонний радист. Ой, гаймати, Теж двісті. А румба? Сто. що ж це таке? Свої дешевше цінують, аніж наші. Ось диви, Повратався сокіл. Далеко наші соколи залетіли. Над Дунаєм б'ються. Німці український чорнозем Вивозили ешелонами в райх а ці – музику. Закладай. Радист накладає пластинку, накручує. Побратався сокіл з сизокрилим орлом. Шовкун, урочисто втерши вуса, підхоплює знайомий мотив. Товариші вражені! Який чистий, соковитий голос у їхнього санітара! Він співав, задумано дивлячись на розбиту вітрину, Ніби там бачив не чужу вулицю з розшматованим засніженим трамваєм, а рідну зелену весну, коли шумлять дуби і зацвітають луки. Ой, брате, мій брате, се закрили орле. Бійці один за одним беруться підтягувати. Пластинку вже ледве чутно за дружними голосами. Припинити. Гримнув комбат від телефону. Бійці замовкли, пластинку зняли, Проте пісня продовжувала звучати І наростати десь на дворі. Що за біс? Іван Антонович кинувся на вихід до внутрішнього подвір'я, Вся вогнева його співала. Наїхали, брате, пани й паненята, Та забрали, діти, мої соколята. Стоять по груди в землі брати Блаженки, Стоїть лейтенант Черниш, Стоїть Хома, Стоїть Багіров, Стоять усі вогневики, І, задумавшись, Співають пісню, мотив якої Долетів до них із КП. Іван Антонович приховано Милується своїми бійцями, І йому важко подати команду Припинити. Але він подає її, Бо комбат розмовляє. А Чумаченко, кінчивши розмовляти, І сам підійшов до патефона. «Що ви тут завели?» Намагаючись бути суворим, Подивився він на шовкуна. «Зібрали цілу капелу?» «Не так, не нарошне». «Не нарошне?» «Де та пластинка?» Запитує комбат. «А ну давайте сюди» і, поклавши на коло, сам починає накручувати. Тепер комбат заважає Івану Антоновичу. Але Антонович мовчить. Він сидить у кутку в своїй незмінній плащ-палаці, в шапці із спущеними вухами, і розглядає топографічні карти. Ці карти напередодні принесли звідкись батальйонні розвідники. Вони думали, що захопили карту Угорщини, Може, саме тих місцевостей, де їм у майбутньому доведеться вести бої. Але Іван Антонович виявив, що перед ними справжнісінька Чернігівщина. Врушучи губами, Антонович повільно розбирає угорські назви знайомих місць. Можливо, саме по цих картах каральні експедиції ганялися за чернігівськими партизанами. Старший лейтенант знаходить села свого рідного району. Розшукає знайомі шляхи, переліски, балки, горби, де йому доводилося їздити на партактиви та вчительські конференції до райцентру. На брехали стерви, лається собі під ніс Іван Антонович. Тут мені щоразу доводилося гріти чуба. Вставай, бувало, з велосипеда і пхайся на гору одинадцятим номером. А вони вліпили дві горизонталі. Дві горизонталі. Вичукуючи на картах якісь неточності, Кармазин за кожним разом доповідає про це комбатові з неприхованим обуренням і презирством. Здається, він ладен був скаржитись на складачів карти, та біда, що нікуди було подати скаргу. Тому Антонович сам робить і висновок, наче виставляє школярам оцінку. Я їх навчу складати, погрожує він, розгортаючи вже інші карти на вичовганих колінах. Я їм покажу. Хайно спробують до моєї карти підкопатись. Кожний об'єкт занесу, кожний завулок, кожний ліхтар на моїй карті стоятиме. Справа в тому, що Іван Антонович збирався сам скласти карти тих Будапецьких кварталів, у штурм яких він брав участь. «Для чого це вам, Іване Антоновичу? Для яких походів?» – кепкували з нього молоді офіцери. Старший лейтенант повчально відповідає. «Ніколи не втрачайте почуття перспективи. Пройдені шляхи мусять бути зафіксовані. Ось, підіймав заяложений блокнот. А в тому блокноті всі знали. Странно було занесено весь бойовий шлях Івана Антоновича. Блокнот був пахучий, він лежав у сумці поруч з солетним милом. На аркушиках блокнота розкреслені схеми, а під ними внизу пояснення маршруту. Ці додаткові нотатки Іван Антонович, користуючись термінологією топографів, називав легендами. Дітям передам, погрозливо казав він і ховав блокнот з пахучими легендами до своєї позатої польової сумки. Антонович. Вогника гукає комбат від телефону. Хорошого вогника. Йому передають з 3 роти, що противник іде на об'єкт в контратаку. Кармазин Живаков схоплюється на ноги. Єсть Вогника. Голос його в розмові філософсько-спокійний, зненацька сповнюється твердим дзвоном. Ми їх навчимо, як складати черніївські карти. Старший лейтенант «Бігцем перескакує магазин. Чорниш, гухай він ще спорога. НЗО-2, п'ять біглих, Всіма. Антонович одразу свіжіє, наче вмитий снігом. Стояв і лічив постріли. Блаженкова обслуга, найхитріша з усіх обслуг, знову замість п'яти мін випустила сім. Сіорли, певно надіються, що старший лейтенант за пострілами інших не помітить їхнього порушення. Та Іван Антонович сам хитріший за всіх хитрих. Мабуть, ще не вродився той, хто його ошукав би. Постріли вщухали. Командири обслуг один по одному доповідають. Черга. Ложенко. Сувор гукає Іван Антонович. Знову сім. Єфрейтор вистрончився в ячейці. Мовчки похмуро чекає кари. Товариш у гвардії старший лейтенант. Він випадково ступається за єфрейтора Черниш. Реший, подумав Антонович. Теж такий. Я вас по очах бачу. Але не сказав нічого. Йому не хотілося зараз карати за перевитрату мін. З прихованою гордістю дивиться він на своїх мінаметників. Трудяги! Комбат знову вимагає вогню. Кармазин дає команду... Обслуги, і вмить всі на своїх місцях. Наче стоять так уже здавна. Будинки, як чотири високі скелі, обступають подвір'я. Знесені дахи, напівобвалені стіни, чудом тримаються високо вгорі покручені східці. Видніється на четвертому поверсі внутрішні стіни однієї з кімнат, оббиті шпалерами. Відкрились нутрощі людського житла, Вперше побачили небо. З задимленої вирви вікна звисає головою вниз патлат і білявий німець. Пальці розчепірені, як пазурі, назавжди випустили гвинтівку. Вона тепер валяється внизу, навпроти вікна, вже припорошена снігом. Тут же й німцева пілотка з нашитим на лобі метеликом. За коцюрблені руки солдата наче тягнуться вниз, щоб дістати вибиту зброю.